Ustaz Faizal, terima kasih dan kepada semua ikhwan, akhwat, hadirin dan hadirat. Saya sekarang berada di Makkahul Mukarramah dan kalau insya-Allah ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Beberapa jam lagi saya insya Allah ke Masjidul Haram. Di sana insya Allah uh, menyebutkan nama-nama semua ikhwan dan akhwad di grup. Dan insya Allah meningkat semua teman-teman. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala uh, memerhatikan kelas kita kita, Tafsir kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi hajat-hajat kita. Yang salah satunya adalah. Tentang yang saya pernah mendengar. Tentang apa Haji Khalid. Dan semua teman-teman yang ada kesulitan di kehidupan mereka. Semoga insyaAllah dengan berkah Rasulullah. Berkah Ahlul Baid. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatasi semua kesulitan. Dan hajat-hajat semua ikhwan dan akhawat ah, Bersebab ikhmal malam ini juga kita memberi hadiah pahala majlis kita kepada Imam Javad, alaihis salatul salam bersama ibunya, bersama ibu Imam Javad yang bernama Sabika itu atau Khayzaran nama lain. Berarti Sabika itu ibu yang mulia, satu wanita wanita yang mulia di antara apa para wanita dan salah satu keturunan Maria Qibtiyah itu, Maria tabiyah istri Rasulullah sebagai ummul mukminin ibu Ibrahim yang kuburan Ibrahim aa, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa berada di kuburan Baqi ibunya adalah Maria Qutiyah salah satu keturunan Maria Qutiyah adalah Sabiqah ibu Imam Jawad alaihi wa salatu wasallam ketika malam ini dan niat kita InsyaAllah Imam Jawad bersama ibu beliau semoga InsyaAllah Imam Jawad mensafaati kita pada hari kiamat InsyaAllah dengan niat tersebut saya membaca sekali lagi surat Alaq dan hmm. uh, masalah-masalah fikih uh, sudah apa kita Membahas tentang masalah fikih itu. Dan sekarang tidak menulangi. Eh, surat alaq mempunyai sujud wajib. Berarti seorang yang ada uh, masalah. Misalnya orang yang jinabah laki-laki. Atau haid itu. Perempuan apa tidak boleh apa, membaca atau mendengar. Surah ini atau sebagian apa sebagian ulama sudah mengatakan ayat wajib itu yang larang ayat sujud itu tapi eh, kita ikhtiar se semua hurufnya kita kalau ada masalah itu kita harus larangkan berarti kita beberapa minit Insyaallah mau membaca surat Alaq itu surat pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan atas Rasulullah dengan niat tersebut kita membaca surat Al Al-Alaq sampai insyaAllah ayat 14 A'udhu billahi minas shayntun ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Bikal Lavi yang Maha Cipta, Maha Cipta. Insaan min Galak. Baca, Warabu Kala Akram Lavi إِنَّ سَمَاءَ مَأْوَاهَا الْعَالَمِ كَلَّا Arahi tak, Laki yang hamba, Iza salat? Arahi Kelabu atau alam yang tidak tahu bahawa Allah Al-Azim Salawat Allahumma salli ala Muhammad Wa ali Muhammad Wa ajil farajhum. Alhamdulillah Sudah selesai Apa pembahasan Kita minggu Apa yang lalu Yang kita sudah membahas Tentang Sebahagian apa mukatta pendahuluan yang ada tentang asbabun nuzul surat al alaq tentang sebahagian riwayat fatilahnya bagaimana atau sebahagian hukum fikih itu sudah alhamdulillah selesai walaupun secara ringkas bukan secara sempurna bukan secara ringkas sudah selesai insyaallah kalau ada pertanyaan persoalan yang apa tentang masalah-masalah itu insyaallah kita siap setelahnya pembahasan kita insyaallah berdiskusi dan membahas tentang persoalan-persoalan ikhwan dan akhwat eh, tentang asbabun nuzul sudah selesai masalah itu tapi ada satu pertanyaan oleh salah satu akhwat yang sudah bertanya yang pada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah dengan kata iqra' Bismi Rabbi Kaladhi Khalaq Apakah Rasulullah juga mengikuti Apakah Rasulullah membaca ayat-ayat itu atau tidak Saya sudah apa mencari riwayat-riwayat yang ada di bawah apa surat alaq tidak saya mendapatkan satu riwayat yang seterusnya Rasulullah membaca ayat-ayat itu. Berarti maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari kata iqra' itu bukan maksudnya ayat-ayat yang ada di surat alam. Iqra' itu tausiah Allah subhanahu wa ta'ala dan amar Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah tentang apa Al-Quran. Seluruh Al-Quran. Tentang ayat-ayat wahyu. Bukan khusus dua, tiga ayat. Pertama surat Al Al-Alaq. Kemudian ketika selesai. Rasulullah. Uh, sudah. apa Menjawab. Kepada Malaikat Jabra'il. Pada waktu yang. Malaikat Jabra'il mengatakan kepada Rasulullah. Iqara. Bismi Rabbika. Ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Rasulullah sudah menjawab uh, Ana las tu biqore Atau ana apa, uh, Ma akkora Berarti uh, Ana bukan aku Qori Karena seorang ummi Itu salah satu sifat Dan keutamaan Rasulullah Sebagai seorang ummi itu Ummi maksudnya uh, Tidak belajar apa. Uh, Bahasa tidak apa hadir di satu kelas satu kelas yang apa ustaz mengajarkan beliau dengan huruf-huruf Arab dengan kalimat-kalimat Arab bukan. Karena itu sudah menjawab apa aku bukan seorang kori. Kemudian uh, malaikat Jabrail melanjutkan إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم allama al -lamal. insana ma lam ya'lam dan seterusnya Rasulullah turun Rasulullah ke rumah dan uh, sudah apa kita membahas tentang masalah uh, seterusnya dan uh, di rumah sama Khadijah beliau apa sakit beliau apa merasa sakit من كارنة إيوه اليوم عفوا مميتا سليم التري إسرين أخاطيجه، ده وقت إيوه الله سبحانه وتعالى موهيو كبار كبر رسول الله دوا سورة يا أيها المزمل ده نسترسل نيا يا أيها المدثر قوم فانذر وربك فكبل وثيابك فطاهر والرج زفحته إطلاع أسباب النزول دعن سترى رنكاس دعن كتان سكران إن شاء الله ما سبعي سورة الألاق الله سبحانه وتعالى بالخير من بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلاق باتاله باتاله آتا دي apa surah al-alaq kita melihat uh, apa? baca bismillahirrahmanirrahim. baca lah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. berarti baca lah apa? makunya objeknya tidak ada di sini dan uh, kalau kita melihat dan uh, apa uh, Mencari ayat-ayat yang lain. yang Atau sebagian tanda yang menjelaskan bagi kita. Itulah objeknya apa? Iqra apa? Iqra maksudnya Al-Quran. Iqra Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dengan nama apa? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maf'ulnya dan objeknya sudah terhapus. Dan ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mewahyukan apa? Wahyu adalah Al-Quran Iqara apa ayat-ayat ini Iqara huruf-huruf ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua, masalah yang kedua di ayat ini Adalah Bismillahirrahmanirrahim Sebahagian mufassir Sudah mengatakan Setiap ya. Setiap surah Al-Quran mempunyai basmalah khusus. Berarti basmalah yang berada di awal surah itu, basmalah khusus surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Ayat pertama apa di surat Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamin. Bukan alif Lam lamin aja Bukan. Bismillahirrahmanirrahim harus tambah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiritahkan Rasulullah. Dengan nama Tuhammu engkau bacalah Al-Quran. Pada waktu yang mau mulai Al-Quran harus baca huruf. Apabah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim berarti masalah ini berbeza dengan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Bukan semua ahlu sunnah wal jamaah sama. Tidak, tidak sama mereka. Di antara mereka ada tiga golongan. Yang pertama sebahagian ahlu sunnah wal jamaah seperti kita. Mereka juga di salat apa dengan jahhar membaca Bismillahirrahmanirrahim كتيكاسلا ساي ولا الضالين غير المغضوب عليهم بلا الضالين. مرا كمان بتشا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى. بيجيني. سباعية لين كلهم كدوها. مرا كا من يبوني كان. ستصير ديام ديام مين بتشا بسم الله بيجيني. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى dan golongan ketiga mereka menghapuskan apa kata bismillahirrahmanirrahim tanpa bismillah mulai surah itu dan di suatu riwayat saya pernah membaca riwayat itu dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam beliau sudah apa bersabda mereka yang menghapuskan menghapuskan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mereka mencuri paling besar ayat Al-Quran. Berarti hu, kata Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim paling besar, paling agung ayat yang ada di Al-Quran Al-Karim. Yang sangat disayangkan sudah terhapus oleh mereka. Berarti salah satu tanda niya untuk kita menambah Bismillahirrahmanirrahim salah satu tamadunya adalah ayat pertama surat al Al-Alaq. Baca Bismillahibikal-ladhi al khalaq. Ada satu pertanyaan. Kalau kita tengah surah mahu mulai misalnya ayat apa ke 10 kita mahu baca dari ayat ke 10 Apakah eh, boleh kita membaca bismillahirrahmanirrahim boleh, tidak apa-apa tapi niat kita niat kita bismillahirrahmanirrahim itu mustahab itu berarti setiap kerja yang kita mahu mulai betapa baik kita menambah bismillahirrahmanirrahim awalnya dan menurut kita paling baik paling mulia kerja kita adalah Al-Quran tilawatul quran walau di tengah surah di tengah surah kita mau baca surat apa misalnya surat an-nisa di tengah surat, ayat misalnya 10 2 3 4 kita mulai dengan dan seterusnya bismillahirrahmanirrahim tapi itulah sunnah itu kalau kita mulai dari awal surah wajib kita menambah bismillahirrahmanirrahim kecuali surat at-taubah surat at-taubah awalnya apa kita larang larangan dari Allah Subhanahu wa taala berarti tanpa بس bismillah itu tanpa bismillahirrahmanirrahim kalau kita mau mulai dari ayat kedua ayat ketiga ayat ke-10 kita apa, apa kita baca bismillahirrahmanirrahim se terus ni kita membaca ayat itu Bukan awalnya. Awalnya tanpa bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَاقُ Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mahu menyebutkan masalah khilqat, khilqat itu, khilqat itu penciptaan. Iqara, ayat pertama, Bismi rabbika alladhi khalaq dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, menciptakan manusia. Berarti, yang pertama menciptakan semua makhluk, yang kedua menciptakan manusia dua pertanyaan yang terpenting, paling penting dia alam niata. Kenapa Allah Subhanahu wa Taala menciptakan makhluk ni? Itulah pertanyaan penting. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Taala menciptakan manusia? Itulah pertanyaan yang Selepasnya pertanyaan pertama kita harus menjawab. Tapi insyaAllah nanti kita akan membahas tentang masalah khilqat penciptaan Allah Subhanahuwataala. Berarti masalah khilqat penciptaan Tuhan masalah yang penting. Kenapa kita harus membaca apa Al-Quran dengan nama Tuhan? Karena Allah Subhanahuwataala menciptakan kita, menciptakan kita. Khususnya setelahnya kata rab adalah keluak itu berarti tuhan kata robubiyah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah robubiyah. Robubiyah maksudnya apa? Maksudnya robubiyah itu seorang yang apa memperhatikan anaknya. Misalnya saya contoh permisalan satu orang satu ayah harus memperhatikan anak. Berarti memperhatikan semua urusan-urusannya bagaimana. Kebutuhannya apa di dunia. Makanannya apa. Harus mempersediakan semua apa hajat-hajatnya anak, istri. Berarti itulah namanya rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita di dunia. Yang sebelumnya menciptakan kita. Dulu kemudian memerhatikan kita di dunia. Itulah Rabb. Rabbukulli syaih. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb untuk semua sesuatu di alam niat. Karena itu, itulah jawaban untuk siapapun yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memisahkan khilqat itu, penciptaan itu dari kata rububiat itu. Dari sifat rububiat itu. Berarti mereka, kalau kita meneniakan mereka, siapa yang menciptakan engkau, wahai orang musyrik itu, wahai orang kafir, mereka menjawab adalah Allah, adalah Tuhan yang menisyarakan kepada Allah SWT. Itulah ayatnya terletak di surat Al-Mu'min. Berarti pertanyaan itu sesuai fitrah manusia. Fitrah manusia tahu Allah subhanahu wa ta'ala satu wujud yang maha agung menciptakan manusia di alam ini. Tetapi siapa yang apa? rab itu, mereka menjawab, itulah berhala. Katung ini apa, memberi rizki kita. Itulah rab kita. Itulah urusan-urusan kita di tangan berhala ini. Karena itu mereka memisahkan rububiyah dari apa khaliqiyah itu. Tapi Allah Subhanahu wa Taala berfirman di ayat pertama yang mewahyukan kepada Rasulullah, "Iqra dengan nama Rabb yang menciptakan." Berarti Rabb itu layak untuk wujud yang menciptakan makhluknya. Satu khaliq Pasti adalah Rab juga. Itulah apa uh, pelajarannya dan koinnya yang ada di ayat pertama. Khalaqal insan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masuk di penciptaan apa manusia. Khalaqal insan min alaq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dari apa? Dari alaq itu. Alaq itu segumpal darah. Atau darah. Atau satu apa air mani yang tidak berharga di alam niatlah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang mau berbicara tentang penciptaan manusia. Manusia, wahai manusia. Allah menciptakan engkau dari apa? Dari satu sesuatu yang tidak berharga di alam nyata. Berarti jumlah seterusnya apa? Sudah terhapus. Seterusnya begini. Kenapa engkau sombong di hadapan Allah Subhanahu Wataala? Kenapa engkau kafir? Kenapa engkau musyrik kepada Allah Subhanahu Wataala? Berarti kalau seorang jika seorang berfikir wujudnya dari apa. Orang itu sama sekali tidak sombong di muka bumi. Sama sekali. Oh. Min Mungkin salah satu apa, mistaknya dan contohnya manusia adalah Nabi Adam. Min Maksudnya Tuhan siapa? Dengan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia Maksudnya sebagian mufasa sudah mengatakan Maksudnya Nabi Adam Tapi maksudnya Yang benar Adalah manusia Berarti semua manusia Wujud mereka dari ala Itu, segumpal darah itu. Yang seterusnya Iqra wa rabbukal akram Bacalah Dan tuhammulah yang maha pemurah warabbukal akram kalau kita apa memerhatikan ayat ini di sebagian tafsir sudah pernah membahas ayat ini waktu yang Rasulullah sudah menjawab kepada malaikat Jabra'il. aku lastu be aku bukan seorang qari Berarti aku tidak membaca Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Karena itu, Malaikat Jabra'il mewahyukan katanya Tuhan kepada Rasulullah. Wa rabbukal akram. Tuhanmu adalah paling mulia. Berarti salah satu kemuliaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala mampu Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memerhatikan Rasulullah Rasulullah apa boleh membaca Boleh apa Terjadi seorang kari Tidak apa-apa Tidak berat untuk Allah subhanahu wa ta'ala Iqra wa rabbukan Akram itu uh, Di Apa Ayat ini juga ada beberapa pertanyaan, insya Allah nanti. Tapi insya Allah kita mau menyusahkan ayat-ayat itu. Kalau ada pertanyaan, kita insya Allah akan membahas tentang apa pertanyaan persoalan yang ada mungkin ada di ayat-ayat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Al-Ladhi Bil-Qalam maksudnya al adalah apa? Yang mau menjelaskan Rab itu siapa? Alladhi siapapun yang allama bil qalam, mengajarkan dengan apa? Dengan alat, dengan apa? Qalam itu maksudnya dengan pena. Allamah al insanah malam yalam, mengajarkan manusia apa? Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak di Katagunya alamal al insana ma'lam alam ya'lam ya lima ayat pertama menurut apa ham pirsim mufassir lima ayat itu sudah diwahyukan rasulullah di gua hira tapi eh, all eh, kata eh, kepania mufassir Bukan seluruh mufassir. Surah alaq itu. Bukan lima ayat pertama. Sudah diwahyukan. apa Di atas gua hirah. Berarti kebanyakan mufassir. Maka takkan begini. Ada beberapa masalah. Di ayat-ayat pertama. Lima ayat pertama. Kalau kita melihat dan memerhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. apa Mulaikan. Mulai. Wahyu dengan satu masalah ilmiah itu. Berarti kalau kita. Apa. Memperhatikan di ayat. Keempat. Allama. Apa. Alladhi allama bilqalam. Yang mengajar. Mengajar. manusia. Dengan pena. Dengan kalam itu. Berarti. Yang pertama. Masalah ajaran, ajaran Tuhan, itulah masalah ilmiah itu. Yang penting untuk Tuhan yang memerhatikan masalah ilmiah itu. Masalah kolam itu, kalau seorang berpikir kalau tidak ada buku-buku yang ada di antara kita, tidak ada pena, tidak ada tulisan, kalau Quran itu serantiasa ada di hati-hati manusia, berarti tidak, tidak ter tulis pada waktu itu zaman dahulu. Sekarang bagaimana? Berarti kalam itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah meningkat masalah kalam itu. Khususnya pada zaman jahiliyah itu sebelumnya Islam. Jumlah mereka yang Bisa membaca Boleh membaca Atau boleh menulis Sangat-sangat kurang Sedikit Di sebahagian apa, Cerita ada 13 orang Di Jaziratul Arab Pulau Arab Di sana Tanah Wahyu Boleh apa Menulis itu. Tentang Rasulullah. Bagaimana tentang Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman di. Uh, saya lihat dulu. Mungkin di surat. Uh, ya. Yeah. Di surat Al-Ankabut. Ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنْتَ تَتْلُومِنْ قَبْلِ Engkau tidak membaca sebelum ini. Men kitab. وَلَا تَخُطُّهُ بَيَمِينِكَ Engkau tidak menulis. Tidak pernah menulis sebelum ini. Berarti sebelumnya ke Nabi'an Rasulullah tidak pernah menulis. Tidak pernah membaca buku. Ada Beberapa pertanyaan di antara para mufassir? Apakah Rasulullah sebelum itu. Boleh membaca atau boleh menulis. Walaupun tidak pernah menulis. Tidak pernah membaca. Ayat itu tidak mengatakan Rasulullah tidak mahir. Tidak mampu menulis. Berarti. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membahas Sebelum ini engkau wahai Rasul Engkau tidak pernah menulis Tidak pernah membaca Walaupun kalau ada kesempatan itu Engkau mahir Engkau sudah membaca Berarti itulah ilmu Allah Kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberi kekuatan kepada Rasulullah Yang boleh membaca, boleh menulis Itulah Rasulullah Karena itu sebahagian mufassir sudah mengatakan Kalau Rasulullah Tidak boleh menulis Itulah kekurangan untuk satu Rasul yang tertinggi di alam nyata Kekurangan itu Apakah Rasulullah mempunyai kekurangan? Tapi kita Apa? mengerti Rasulullah paling lengkap, paling sempurna manusia, paling sempurna maksudnya apa? Tidak ada kekurangan di kehidupan Rasulullah dan kalau beliau tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, itulah kekurangan untuk Rasulullah, berarti itulah masalah yang penting zaman jahiliyah Rasulullah bagaimana apakah boleh atau tidak boleh sebagian Mufasa mengatakan Itulah waktu itu atau lah waktu wahyu pada zaman itu Allah Subhanahu wa Taala menyempurnakan Rasulullah. Sebahagian mufassir lain apa pandangan pendapat mereka setelah ni wahyu Allah Subhanahu wa Taala apa uh, memberi kemampuan tentang bacaan apa baca dan apa menulis. Dan sebagian ulama mengatakan sampai akhir umur Rasulullah, Rasulullah tidak mampu. Berarti ada beberapa pendapat di antara para mufassir. Itulah masalah masalah qalam, masalah ilmiah yang ada di ayat-ayat pertama yang Rasulullah SAW mewahyukan kepada Rasulullah di ayat-ayat itu ada. Khususnya di surat Al-Qalam kita melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman nun wal qalam wa ma yasirun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalam itu dengan pena itu dan dengan apa yang kedua bersumpah dengan tulisan-tulisan itu yang sudah tertulis oleh kalam itu Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada beberapa, apa mungkin beberapa pelajaran yang lebih baik kita tidak kita lewat dari ayat-ayat ini. Nilainya mu'allim, satu guru, satu ciku di antara manusia. Di sebagian riwayat ada seorang guru, seorang ciku, seorang dosen. Seorang yang mengajarkan anak-anak, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, orang itu bagaimana tingkatnya di alam ini atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan divayat apa satu muallim satu tiku seperti di apa kerjanya para nabi karena para nabi juga mengajarkan pengikut-pengikutnya guru juga mengajarkan mereka murid-muridnya, anak-anaknya berarti cikgu senantiasa berjalan di jalan anbiya itu Karena itu pekerjaannya sangat-sangat penting. Kalau satu ciku, apa, pikirannya salah, kerjanya salah, ajarannya salah. Khususnya di sebahagian apa, negara, kita melihat ajaran sebahagian ciku sesat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka. Cikgu itu luar biasa, kalau seorang mengajarkan satu huruf Rasulullah sudah bersabda apa mungkin itulah riwayat dari Amirul Mukminin Abu Usdulloh. harfan faqad sayyarani 'abda. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepadaku sebenarnya orang Guru itu, cikgu itu menjadikan aku sebagai budaknya. Aku sebagai budak, cikgu tersebut. Berarti sangat-sangat berpahala di sisi Allah SWT. Yang kedua, masalah ilmu. Ilmu itu sangat penting. Pada waktu yang Rasulullah sudah terjadi sebagai Nabi, beliau Senantiasa memberitahu usia kepada semua umat Islam. Harus mendapatkan ilmu. Walaupun besin. Walaupun ilmu itu adalah di Cina. Berarti kalau ilmu itu jauh sekali dari kita. Tidak apa-apa. Silakan. Harus berjalan. Menuju ilmu. Itulah yang kemungkinan. Yang kedua, walaupun orang Cina bukan Islam, tapi ajaran mereka, ilmu itu penting untuk kita. Yang kemungkinan kedua di riwayat itu. Otlobal ilm walau besin itu. Di ayat-ayat itu, kita melihat awal cigu di alam niata adalah... Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran. Khususnya seorang cikgu Al-Quran, guru Al-Quran sangat-sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebahagian riwayat, muallimul Quran allazi apa? allamu apa muridnya barangsiapa yang mengajarkan murid-muridnya, pelajar-pelajarannya dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Semua makhluk di alam nyata beristighfar untuk ciku tersebut, ciku Al-Quran. Barangsiapa yang mengajarkan satu surah, surat Al-Fatiha, misalnya, surat Qul Allahu Ahad kepada Anak-anaknya kepada murid-muridnya. Semua makhluk bukan semua manusia, bukan semua mal malaikat, bukan, bukan semua batu. Semua makhluk di alam niat ini apa meminta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk si kutersepit. Sangat-sangat berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seorang cikgu Al-Quran. Salah satu pelajaran ayat-ayat tersebut adalah barang siapa yang apa, memperhatikan kepada penciptaannya. Orang itu tidak sombong, tidak akan sombong di kehidupannya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iqra' Bismi Rabbika Al-Ladhi khalaq Khalaqal insana Min alaq Wahai manusia Kenapa engkau sombong Di muka bumi Padahal engkau Dari apa Dari satu Apa Sesuatu yang tidak berharga Atau paling rendah Makhluk Paling rendah sesuatu di alam niata Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari itu. Berarti barang siapa yang berpikir tentang masalah itu, orang itu tidak akan sombong di alam ini. Salah satu pelajaran yang terakhir di ayat-ayat itu cukup untuk majlis kita malam ini. Dan insyaAllah seterusnya ayat ke-6. Ayat ke-6, insyaAllah kita nanti dan insyaAllah minggu depan kita akan membahas Kalla innal insana rayatoh, insyaAllah kita akan membahas tentang masalah itu. Tapi salah satu masalah yang luar biasa di ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Khalaqal insana min alaq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi inna la saksayah allazi allama bil qalam allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia <tutuh> dengan al qalam itu berarti qalam itu sebagai apa sebagai apa satu allamal allazi allama bil qalam dengan Perantaran kalam itu. Berarti kalam itu, penuh itu di antara manusia dan Tuhan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu yang mengajarkan manusia tanpa kalam? Boleh. Walaupun boleh. Allah subhanahu wa ta'ala semua kerjanya di alam niata dengan asbab itu berarti dengan asbab itu dengan sebagian apa e, pengantaran Allah peralatan misalnya alat Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian ayat alat yang ada di alam nyata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di apa mengerjakan di alam ini di alam nyata untuk manusia salah satu contohnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Surah Al-Ma'idah wa betahu ilaihi al-wasilah kita membutuhkan wasilah wasilah itu salah satu wasilah yang apa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena, adalah kalam kalau kita mau istighfar istighfar mungkin apa sebagai eh uh, kita sekaligus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah mungkin dengan wasilah itu wasilah itu mungkin amal baik amal saleh mungkin salat mungkin puasa mungkin ibadah dan mungkin wasilah itu adalah apa ahlul bait itu adalah Rasulullah Karena itu sebagian orang Wahabi itu sudah melarang. Itulah Tuhan. Kenapa engkau meminta dari satu hamba? Itulah ajaran Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala membutuhkan dan memerlukan kalim untuk mengajarkan ajarannya kepada satu manusia? Itulah bantuan kita, bantuan satu makhluk yang dengan wujud itu meminta dari Allah Subhanahu wa taala wabtagu ilaihim wasilaitulah nama niat tawassul berarti Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan pena dengan kalam tapi tawassul itu berbeza dengan tawassul kita kita meminta satu wasilah meminta apa satu orang dekat Allah subhanahu wa ta'ala yang beliau yang sangat-sangat mulia orang itu, wujud itu meminta Allah subhanahu wa ta'ala beristighfar bagi kita. Karena lisan orang itu suci. Tapi tawassul Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab dunia itu mengajarkan di apa, dunia. Berarti perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala di alam niatat dengan sebagian asbab itu. Sebagian wasilah. Itu seperti pena. Seperti kalam itu. Semoga insyaAllah uh, cukup untuk kita. Semoga insyaAllah uh, majlis ini dan tafsir ini insyaAllah bermanfaat. Dan semoga kita senantiasa berjalan di jalan Ahlul bait, di jalan Al-Quran dan niat kita malam ini Imam Jawad alaihi salatu wassalam dan kemudian apa ibu Imam Jawad Siti Sabika atau Gezaran nama ibu Imam Jawad insyaallah be hak Imam Jawad Imam Muhammad bin Ali Musarridah semoga insyaallah tengan ha Imam Jawad insyaallah mengatasi semua kesulitan kita dan khususnya sebahagian orang yang apa banyak hajat di antara mereka dan orang-orang sakit kita insyaallah meningkat mereka semoga insyaallah dengan wujud dengan berkah wujud Imam Jawad Allah Subhanahu wa taala memberi hajat-hajat semua orang muslim insyaallah asfa billahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kesudian diacak pada al-ustaz yang atas konsian uh, tafsir surah al-alam pada uh, malam ni. jadi apa sesi <tose> stroke adalah ah uh, sesi soal jawab Uma Al Qadistat. Jadi, teman yang ada sembelas atau pertanyaan boleh postingkan di sini ataupun boleh ajukan terus kepada Al Qadistat. Alfan Sir, uh, ada satu soalan dari teman-temannya. Uh, beliau menanyakan, uh, adakah uh, gelaran ummi itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? sesuai, ha, Kerana Nabi. ia mengandungi unsur-unsur uh, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Apa ada soalan nih? Uh, terima kasih persoalan ini. Uh, berarti kata ummi itu bukan kata kita, Kerana Allah Subhanahu wa Taala memberi gelaran itu kepada Rasulullah di surat al-A'raf. Di surat Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat seratus lima polo tujuh. Saya membaca ayat pertama. Ayat seratus lima polo tujuh. Awalnya begini. Alladhina yattabi'un al-rasul al-nabiyya al-ummi. Barang siapa yang mengikuti? Siapa rasul yang kedua? Berarti salah satu keutamaan apa? Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sudah diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi itu. Yang ketiga, Ummi itu. Rasul itu adalah Ummi. Katanya Wahyu. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ummi itu berarti apa? Ada perbezaan di antara para mufasir. Sebahagian orang mengatakan Ummi itu bukan orang itu apa seorang yang... apa? tidak belajar bukan orang itu tidak membaca dan tidak apa menulis orang itu tidak hadir di satu kelas yang mengajarkan berarti tanpa ajaran itu maksudnya ummi itu kenapa namanya ummi karena seperti satu bayi yang sudah dilahirkan dari perut Ibu perut um Kata um itu Seperti bayi itu yang Tak bisa, tak boleh Belajar, tak boleh Apa, membaca dan menulis Rasul juga Begitu Atau sebagian mufasa sudah mengatakan Um itu maksudnya apa Berasal dari Ummul Qura, Mekah itu Berarti Rasulullah, se seorang um Maksudnya apa berdasarkan Umur qura. Umur qura maksudnya kota Mekah. Ada beberapa tafsir tentang Ummi itu, tapi bukan penghinaan untuk Rasulullah. Dan salah satu masalah yang ada di sini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang Ummi, kalau begitu senantiasa ada masalah seterusnya kenabian beliau. Khususnya orang-orang di Barat, mereka mengatakan orang itu yang mahir tentang bacaan tulisan pasti Quran itu juga ya mampu satu masalah yang biasa, karena sebelumnya mahir saya sebelumnya sudah menulis seorang, seorang penulis penulis kalau ada satu bawa satu buku orang itu penulis biasa satu kerja yang biasa. Tapi mereka heran. Mereka pada waktunya melihat Rasulullah se seorang ummi tapi membawa satu Quran yang luar biasa itu. Berarti itulah namanya mu'jizah. Kalau Rasulullah bukan seorang ummi mu'jizah itu tidak jelas untuk apa seluruh manusia. Cukup insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya kepada Al-Fatihah soalan yang tadi. Alhamdulillah jelas jawabannya Terima kasih Ustaz. Jadi soalan seterusnya, uh, apa se ada soalan di ruang mesin daripada Al-Fatihah Ustaz Azhar Naskari? Jadi soalannya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada menyatakan bahawa Bismillah adalah ayat yang terbesar dalam surah-surah Al-Quran. Soalannya kenapa Bismillah hanya ada pada surah Al-Fatihah sahaja? Di mana Bismillah di dalam surah Al-Fatihah dikira ataupun dikategorikan ayat pertama. Sedangkan Bismillah di dalam surah-surah yang lain tidak dikira sebagai ayat pertama. Apaan Itu soalan. Bukan uh, sesuatu. Saya apa harus mengucapkan salam kepada uh, Ustaz Hassan Askari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingkuh mendoakan wujud beliau yang apa? Awal guru yang sudah mengajarkan bahasa Melayu adalah Ustaz Hassan Askari yang hampir apa? Dua puluh tahun yang lalu saya berada suatu murid di kelas beliau Ustaz Hasan As'keri yang apa dengan ikhlas beliau sudah mengajarkan kita apa huruf-huruf eh, dan kata-kata bahasa Melayu berarti eh, saya eh, senantiasa menduakan beliau semoga wujud beliau. Yang penuh berkah insyaAllah senantiasa ada di antara kita dan semuanya insyaAllah memberkahi kita insyaAllah. Eh, kalau beliau bertanya kepada aku, itulah yang menurut saya eh, dari ikhlas beliau. Karena beliau Alhamdulillah boleh menjawab tentang persoalan itu. Tentang surat Al-Fatihah juga ada dua tafsir. Bukan satu tafsir. Tafsir pertama adalah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Alhamdulillah ayat kedua. dua. ayat ketiga. tiga. ayat keempat. empat. Iyaka na'budu wa yiyyata. Saya ingin ke lima. Ehdina sirata al-musakim enam. Sirata anamta alayhim, ghayri al-maghdub alayhim, Inilah ketujuh. Berarti kata sabul muthani, kata sabul muthani yang ada sifat dan nama lain untuk surat Al Fatihah ada beberapa tafsir. Sab itu maksudnya tujuh ayat yang termasuk surat Al Fatihah tujuh ayat. Tapi muthani itu mempunyai beberapa tafsir. Salah satu tafsirnya begini dua bentuk. برادد بين انترا امة الاسلام انتو ايه سورة الفاتحة بنتو برتاما بسم الله الرحمن الرحيم عدلا ساتو ايات تابي بنتو كدوا بسم الله الرحمن الرحيم تنبه ايات الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايات برتاما الرحمن الرحيم ايات كدوا مالك يا امة دين ايات كديك ايه كان عبود ويه Ehdana surat al-mustaqin. Ayat kelima. Surat al-lazina an'amta alayhim. Ayat ke enam. Ghayri al-maghdub alayhim wala dhalin. Ayat ke tuju. Berarti itulah dua bentuk. Yang kedua. Kata bismillahirrahmanirrahim luar biasa itu. Berbeza dengan mungkin. Berbeza dengan apa surah-surah lain kata Bismillahirrahmanirrahim karena rahim di surat Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah saja. Surat Al-Fatihah di sebahagian riwayat sebagai ringkas seluruh Al-Quran. Ringkasan seluruh Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan di sebahagian riwayat-riwayat yang apa mau membahas tentang batin Al-Quran ringkasnya adalah Seluruh Al-Quran Surah al fatihah dan ringkasnya Surah al fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim dan ringkasnya apa Bismillahirrahmanirrahim adalah huruf ba itu itulah berarti itu lah batin tidak jelas untuk kita berarti masalah itu membutuhkan pencerahan ahlul bait bagi kita maksudnya apa pada waktu itu ada perbezaan di antara Bismillahirrahmanirrahim yang ada di surat Al surah Al-Fatihah sama surah-surah lain itu. Di surah lain juga ada perbezaan di antara ulama kita. Sebahagian ulama sudah mengatakan apa perbezaannya? Apa surah-surah Al-Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim juga berarti kalau kita mau membaca surat Al, misalnya uh, Al-Baqarah, begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, lahirnya sama dengan surat Al-Ibrahim, lahirnya sama dengan surat Al-Laili, tapi baktinya berbeza. Bismillahirrahmanirrahim yang sudah tertulis, sudah diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala di awal. Surah apa surah Al-Baqarah berbeza batinnya dengan surah Ali Imran itu. Bagaimana batinnya berbeza kita tidak tahu. Itulah batinnya. Itulah salah satu pandangan, pandangan ulama. Yang pendapat kedua begini Bismillahirrahmanirrahim di awal surah-surah itu untuk tabarruk itu. Berarti tidak berbeza. Walaupun kita harus apa membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah. Tapi itulah untuk tabarruk yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada kita iqra Bismillahirrahmanirrahim Tawsiah itu kalau kita mau baca alquran quran dengan Bismillahirrahmanirrahim apa mulai surah itu. itulah yang kedua, pendapat kedua. Tapi aslinya Bismillahirrahmanirrahim banyak pelajaran dan banyak hikmah banyak masalah yang ada di batin dan perut Bismillahirrahmanirrahim pada waktu yang apa kita melihat apa surat apa Al fatihah bukan surah misalnya Al-Baqarah itu lima puluh halaman surah fatihah aja Surah Al-Fatihah saja penuh pelajaran khususnya, kata Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin satu jilid al buku Al-Kitab Tafsir khusus Bismillahirrahmanirrahim. Dan hikmah hibannya dan pelajaran-pelajarannya. Tapi perbezaannya menurut saya jelas. Karena surah Al-Fatihah itu berbeza dengan seluruh Al-Quran itu. Tapi lahirnya sama. Lahirnya Bismillahirrahmanirrahim di awal surah al fatihah berbeza tidak berbeza dengan surat al-Baqarah dan selain surat al-Baqarah itu. Afan Ustaz, itu itulah pemahaman saya. Mungkin apa kalau ada salah, kalau ada masalah, itulah apa kekurangan saya. Saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhan <coughs> kasihan diucapkan pada Al Qadisat di atas jawapan bagi soalan yang juga terhad Al Qadisat. Jadi uh, seterusnya Al Qadisat ada satu soalan dari Wan Dwi. Wan Dwi soalannya berbunyi Assalamualaikum ter uh, berkenaan dengan hadis, uh, bertenaga dengan hadis tuntutlah ilmu. ...hingga ke negara China adalah... ...hadis ini adalah sahih. Dan ada juga saya pernah dengar mengatakan bahawa... ...hadis ini adalah hadis yang da'if. Macam mana? Macam mana? Tentang kesebahagiaan masalah... ...tidak berbeza untuk kita hadis itu da'if... ...atau hadis itu sahih itu. Misalnya, tentang sebahagian masalah istihbab itu. Misalnya salat itu, doa itu mustahab kita membaca doa itu seterus salat. Oh, mungkin hadis itu diaf, walaupun diaf itu, itulah harapan kita. Itulah doa yang luar biasa. Berarti kalau kita salah satu apa buku yang luar biasa itu adalah apa? Tentang apa itu. Tentang hadis-hadis. Yang apa. Uh, afan. Saya sudah terlupa namanya. Uh, ya. Sudah terlupa. Afan. Eh, saya ingat insyaallah antum Allah. Mungkin, uh, apa itu. Akhirnya muttaqin itu. Uh, afan. Astagfirullah. Sallu ala Nabi wa alihi Allahumma salli ala Muhammad. Wali <muluh> Muhammad. Itulah uh, dari alam Al imam Al yang sudah menulis banyak riwayat itu. Kalau seorang mau keluar dari rumah, bacalah misalnya doa ini. Kalau seorang mau uh, misalnya uh, masuk di rumah, mau minum air, semua doa hadis-hadis itu terang itu banyak hadis dhaif tapi hadis yang kalau kita harap Allah Subhanahu wa taala memberi pahala keberkita walaupun hadisnya lemah walaupun hadisnya dhaif tentang dorongan tentang ilmu kita mendapatkan ilmu apakah Allah Subhanahu wa taala tidak penting semua manusia mendapatkan ilmu di alam ini penting Rasulullah apakah penting atau tidak penting? Penting untuk Rasulullah yang semua orang muslim mendapatkan ilmu menuju ilmu. Karena itu pada zaman yang sudah selesai perang Badar jumlah mereka yang apa per apa tawaran di antara umat Islam. Orang-orang musyrik yang sudah tangkap umat Islam jumlah mereka ada 70 orang Rasulullah menjadi satu cara untuk kebebasan mereka barang siapa yang mengajarkan 10 orang muslim orang itu bebas akan bebas berarti itulah tausiah Rasulullah utlubul ilm kita harus apa mendapatkan ilmu kita harus berusaha untuk ilmu. Ilmu itu luar biasa. Ilmu itu kebutuhan kita di alam ini. Ilmu itu hasilnya teknologi. Ilmu itu hasilnya kita menjadi agama. Kita membaca tafsir. Kita mengeluarkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat dan riwayat. Berarti ilmu itu mukaddamah untuk semua masalah di alam niatah. Karena itu, kalau kita lihat di jahiliyah zaman jahiliyah itu banyak masalah yang sia-sia di alam ini banyak masalah. Satu orang yang apa mengkuburkan putrinya berarti orang itu tanpa ilmu orang itu seorang jahil. Kata jahiliyah itu maksudnya apa? Maksudnya kegelapan. Ilmu adalah nur. Ilmu namanya nur, namanya cahaya. Barang siapa yang berilmu, sebenarnya orang itu menyinari kehidupannya. Depannya jelas, kelihatannya jelas. Itulah masalahnya, hadis itu daif. Walaupun daif. Walaupun daif. Masalah itu masalah ilmu. Kita harus berjalan. Di jalan ilmu untuk mendapatkan ilmu untuk belajar ilmu. Masalah itu penting khususnya di apa agama Islam. Insyaallah. Terima kasih kerana beralbert atas jawapan pada soalan soal tadi soal ini lagi. Jadi rasanya tiada lagi soalan daripada teman-teman sah. Uh, rasanya kelas kita sampai di sini saja untuk malam ini. Jadi sebagai penutup bagi kelas kita pada malam ini. Uh, jadi kita menjemput Al-Fazir uh, Sheikh Adi Rabban untuk membacakan doa untuk bagi kelas Kaksir kepada malam. Al-Fazir al Sheikh Adi Rabban. Sadaqallahul al Aliyul Azim.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 اللهم ارحم موتانا بالقرآن اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا بالقرآن اللهم سلم مسافرين بالقرآن Allahumma akrim ulamاءna wa shuhadاءna bil Qur'an Allahumma ahfaz qaidana bil Qur'an اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن اللهم لا تكهلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بالقرآن اللهم جعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين wassalamu taslim ayarhamar rahimin semoga insyaallah Allah subhanahu wa taala dengan berkah Al-Qur'an dengan berkah Rasulullah dengan berkah ahlul bait dengan berkah wujud Imam Ja'far alaihi salatu wasalam insyaallah memberi hajat-hajat kita dan pertolongan-pertolongan kita semoga insyaallah semua orang sakit cepat sembuh dan kita mendoakan untuk kemunculan Imam Zaman dengan cepat insyaAllah. Dan kita insyaAllah menjadi dah akan terjadi sebagai pengikut yang setia untuk Imam Zaman keturunan kita. Semua mereka bercinta ahlul bait InsyaAllah. wabillahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadir Ustaz Syekh Ali Rambani. Terima juga kepada Al-Fadir Ustaz Asana Fari dan terima kasih kepada teman-teman lain yang menyertai uh, <coughs> atau mengikuti kelas pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di dalam kelas tafsir bersama Al-Fadir Ustaz Syekh Ali Rambani. Jadi kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat, wabarakatuh. Amat, wahai Amat, wahai